і важко, і сумно стає на серці, і нічим допомогти йому. Як, між іншим, і самому автору цих сумних слів. А щодо пана Гоб то, чим я міг йому допомогти, як швидкий поїзд, що митті віддаляв мене і віддаляв від того місця, де скінчився Парон, а пан Гоб Гобчинський, не заглядівши того, все ще продовжував гнатися за поїздом, набігув критикуючи наші наукові кадри. Але мій новий миргородський знайомий виявився зовсім не таким, як я, повертаючись до Києва, думав про нього і жалем, і співчуттям, що йому, мовляв, сумно покинутому. По-перше, який він покинутий в своєму славному миргороді, де його знала і знає кожна даруйте собака. А по-друге, не такий був миргородський ветеринар із за сумісництвом Гоголе і відьмознавець, аби почалитися з приводу того, що якийсь там перон несподівано скінчився, коли він, женучи за поїздом, саме розвинув значну швидкість. Але я, по приїзді до Києва зайшов до свого помешкання, як мене вже чекав до железний факс з Миргорода, що його розставиши де треба розділові знаки, до яких вічно зайнятий, Пан Говчинський був не вельми сильним, та й взагалі він, здається, не таку дрібничку, як якісь там розділові знаки зазвичай не звертав уваги, подаю його тут повністю. Так, справжні відьми, пане товаришу, нині рідкість превелика. То все буде сперечатися. Навіть і на Лисі Горі, гадаючи чарівниць не густо зосталося, пора їх і до червоної книги заносити, законом оберігати як вимираючий вид. Це так. Але я від нашої зустрічі у Миргороді забув вам повідати головне на тему Відьом і Гоголя. Крім Лисої гори, у нас ще є, на щастя, значний і майже невичерпний резерв Відьомський. Де? У кожного вдома, пане товаришу. Бо в кожного у нас вдома є та Відьма, пардон, Відьмочка, Відьмуся, Відьмуличка, про яку ото кожен із нас чоловіків каже «моя». Хоч і Відьма теж, але моя. Чи недостойне завершення вашої повісті про відьом, пане товаришу, га? Який жаль, що такої відьмочки, про яку б він міг з радістю, чи ж навпаки жалем, сказати «ти моя», у Микола Васильовича Вічного Холостяка, чи то так парубка, яким він був і залишився назавжди, так і не було. Який жаль! Чи не тому він подався у приймати чужої відьми у чужі краї, га? Ніхто ж його... Вдома не чекав ні відьмочка, про яку він міг сказати «моя», ні сім'я, ні діти. А ще я вам ось що скажу, таким відьмам, пардон, відьмочкам, про які ми захоплено кажемо «моя», нема і ніколи не буде переводу, бо наше превелике чоловіче щастя. Тож, щасливої вам дороги, пане товаришу, їдьте собі до свого Києва, де вас теж давно виглядає ваша відьмочка» а я вже якось дошкутельгаю до своїх пенатів, де мене зустріне теж відьма, і теж я скажу на неї «моя», перед якою мушу тримати отвіт за зіпсований костюм, і за вибитий зуб, і за деякі інші супутні травми, але це не суттєві дрібнички порівняно з тим щастям, що мені влаштує при поверненні не яка-небудь відьма, а моя, найкраща, і найчарівніше з усіх відіум нашого славного Миргороду.